Spoilervarning, vi förstör allt! Hej kära, kära lyssnare och välkommen till Spoilervarning. Och ett mycket speciellt sådant, nämligen avsnitt 150, vilket betyder att kombinerat med nu då huvudpodden Triggervarning så blir det avsnitt 300, Woo! serpentiner och så, uh, vad ska du göra för speciellt för oss idag nu då, Sami? Det är ju ett mycket fint och uh, speciellt avsnitt. Så är speciellt för ofta. Jag är en speciell pojke. Uh, ska du göra ett sånt där involverat intro eller ska du göra ett sånt där clip-out som tar flera timmar att editera en massa extra slavs som är pärlor för de proverbiala svinen vi är? Nej, uh, det ska jag inte göra. För jag ska faktiskt sticka väg till Sverige på bröllop av alla saker. Om några timmar. Så. Uh, I det här utfyllnadsavsnittet. sa jag det ordet högt. Nej det är inte ett utfyllnadsavsnitt. Absolut inte. Det här avsnittet har varit i görningen länge. Det är något som jag har ruvat på och väntat. Och äntligen så får jag pumpa ut det i äten. Jag tänkte idag. Så ska jag adressera en av era mest ställda frågor. Det vill säga. Sami. Vad är det med de här introrna? Det är var? Intronat i triggervarning. Trigger alltså, jag lyssnar och det är som det skulle vara ett annorlunda intro varenda vecka. Mm. Det tog 150 avsnitt att fundera ut, men så är det. Det är ett annorlunda avsnitt i, i triggevarning varje vecka. så kommer ju då för de riktigt upplysta fällende fråga: Varför är det ett annorlunda avsnitt? Varför ser du någonting annorlunda varje vecka? Så att, äh, därför att jag är en fucking try-hard-editerare och ingen förstår mig och jag får på tok för lite betalt och vad gör jag här? Så att ja, det, det, det, en, en liten sån där betygelse av min odöende kärlek för alla 2.4 personer som lyssnar på det här programmet varje vecka. Men i alla fall, över tid så blir till och med frågor väldigt sällan till väldigt många frågor. Så att, eh, det är i alla fall jävla hallå kring de här introna. Folk undrar varifrån, varför och hur. Så idag så ska jag spoila det. Vad är det som är uppe, hund, med de här jävla introna? Så eh, en liten introduktion till varning om ni vill. Jag tycker jag var fyndig. Så det ska vi göra idag, för det irriterar mig så för den som inte vet så är ju nu då för det är också en fråga som kommer ofta alltså det där intrott till triggervarning vad är det? Och för alla som inte vet så låter ju intrott till triggervarning så här och här skulle vi säga någonting hemskt om din mamma kanske. Och en kakus i hennes hål. Vem vet vad han säger? Oj nej, nu är det faktiskt inte slut. Och ja, så där kommer det någonting annat under varenda vecka. Och så frågar ju någon då, eh, musiken då? Alltså den här musiken så skulle jag vilja ha att spela i min iPod runt och runt varenda dag för jag är sjuk i huvudet det är en instrumental version av Ricardo Ottobans The Golden Age of Video som ni kan gå och kolla på Youtube just nu. Jag väntar. Nej jag väntar inte alls. faktiskt guys. Medan om de går och kolla, så fortsätter vi bara. Men att den trevliga trevlig liten och jag tyckte att men vilket bättre intro till den här Gaylord-podcasten. Och sen eh, i sin linda för fem år sedan så tänkte jag att skulle det skulle vara kul om man satt något sådant där intro där vecka som kanske eller kanske inte passar med avsnittet i fråga. Och nu finns det ju som sagt 150 avsnitt. Så tänk om man skulle gå igenom dem och fundera, vad var tanken, vad var idén fanns det någon idé och kanske kolla lite vad som hände Så ett sånt avsnitt den här gången. och inte roligt det är inte bara kvalitet i den här podden och jo, social media trigga gmail.com, dit kan man ju skicka e-post och fråga, fina frågor som till exempel, att vad är det med det där den varje veckan. jag har inte så många hjärnceller eller så kan man ju då gå på Twitter Triggervarning 1 eller så kan man komma på Facebook där vi också heter Triggervarning vem kunna gissa det och där kan man också fråga fina frågor men det är det ingen som gör för att herregud engagera sig. Men sen, sen när internet internetflodvågen släpper löst och alla tusentals jublande fans kommer så då, då finner man oss där så kom och kom med i vågen medan ni kan blir de första i Så sa jag det högt. Det är inte ett pyramidspel. Lyssna bara, men lämna kreditkortinformation. information. Men i alla fall, vi har mycket att lyssna på. Men nu när vi har uppdaterat, vad är det för musik och hur går konceptet till? Uh, ifall ni inte uh, kommer ihåg vad jag sa för bara typ någon minut sen. Så Ricardo Autobahn är uh, instrumentalversion av Golden Age och Video. Och där står vi någonting nytt varenda vecka. Men låt oss gå tillbaka, låt oss gå tillbaka i tiden. Låt oss gå tillbaka till tidigt 2017 uh, och se vad vi gjorde i det allra första avsnittet någonsin, vilket är lite tavelang, för vi gjorde faktiskt två avsnitt innan. avsnitt men de var ganska dåliga och det här avsnittet är också ganska dåligt. Men det här är det allra första triggervarningen, det officiella, det allra, allra första officiella triggervarningen avsnittet, avsnitt nummer ett som heter Media och då ett intrott så här. Triggervarning, Det bästa programmet för de värsta människorna. Välkomna uh. ja, till kvällen. Det här var Nikolaj. var roligt att föra honom. Men nu sätter vi av Nikolaj. Uh, ja. Uh, usch. Att man, man växer ju lite med programmet. Alltså inte alls innehållsmässigt eller kunskapsmässigt. Men jag menar som sådär kanske... Uh, kvalitetsmässigt vad gäller så känns det dåligt därför att jag skulle ha gjort lite annorlunda med, med nivåer och volymer och sådär men att jo vad skojigt, det bästa programmet för de värsta människorna och en, det sa ingen uh, men att fanns det någon idé där, ja men det är ju introduktionsavsnittet och vi börjar med med det och jag tror det här var på tiden och vi faktiskt var fyra personer i programmet vi hade Uh, tvillingarna, kutesöret däremot, Thomas som var också där men sen uh, drog de för de klarade bara inte av kvalitet så att uh, experimentellt, vi visste inte riktigt vad vi gjorde <laughs> det vet vi ju inte riktigt <laughs> fortfarande, men i alla fall men om vi går vidare vad hände i avsnitt nummer två då och det här var ett avsnitt som att när bara idioter följer reglerna låt oss kolla Trigga När drogar inte hjälper längre. Okej. När drogar inte hjälper längre. No, men, uh, ja, jag fattar det. Jag vet inte riktigt vad det har att, att göra med inte bara idioter följer reglerna. Kanske det har lite att göra med drogar. Jag tror det här var innan... Jag så att har försökt kanske få några lite matcha innehållet i avsnittet. Men igen, man kan inte hard så ofta. Jag är lite nyfiken på vad som händer i avsnitt 3. För att avsnitt 3 minns jag var jättelångt. Avsnitt 3 var, hur långt är det? Det är, uff, det är två timmar och 14 minuter, jävla då. Uh, och <laughs> det handlar om nekrofili, så det är jättemycket nekrofili för slantare. Jag undrar vad introt är i det avsnittet. Tryggervaning! Din välförtjänta och uppräpade spark i Ja, det kan du förtjäna. Jo, men äh, ja, ja kanske, kanske du dör om det blir för många sparkar i skrävet. Kanske det är det jag menar. Eller så har jag ingen avsikt. Alltså, jag tror vi får, vi får sätta en liten parentes kring de första avsnitten. Men man märker att kanske stilen har inte riktigt hittats sen. Är det är väl kanske kännetecknande för avsnittet också. Jag borde faktiskt ta med i kragen och lyssna på de här gamla eländerna. För jag är faktiskt nyfiken på vad va händer här. Den här, den här podden har ju blivit kortare med tiden, tack goda gud men att vi hade ju nog riktigt så långt kär, jag vet att vi hade några här fyra timmars avsnitt, men lyssna på oss då någonting Ugh. att folk orkar knappt lyssna på mig fem minuter så fyra fucking timmar, holy shit oj oj men vi är redan på avsnitt fyra, så låt oss säga vad vi har här, det här avsnittet heter varför män är bättre än kvinnor Tror ni att vi kommer att trötta på det här, mm. den här sångarna? Trygga varning. Lika avslappnande som en Velociraptor i badkaret. Okej. Okay. Ja. Lite lite spacey. <laughs> uh, jag tycker sådana är roligt. Men säkert ingen annan. Lika avslappnande som en Velociraptor i badkaret. Men varför, varför inte? Det påminner mig om en gammal arkivet, sketch vilket kan vara ett sketchprogram, där det bäst man kanske inte söker så mycket på Deep Webben efter, men vi går rast vidare, Vi var det med avsnitt 5 då, safe spaces trygga roligare än att dricka svavelsyra <laughs> ja ja just det um. Ja, men det var väl ganska kul inte vill du dricka svavelsyra dummer ja, jag vet inte alls vad det har att göra med safe spaces kanske man inte får dricka svavelsyra i sin safe space, jag tyckte det var roligt i alla fall vad händer i avsnitt 6 då det här tror jag var ett avsnitt till, äh, till äh, nationaldagen då alltså i december äh, men det hände i alla fall Tusen körs... Nej, men det kan ju inte ha det. Okej, okay, jag tänkte på någonting annat. Men det här avsnittet hette i alla fall Tusen körs terrorister. Trygga varning. Det var här ditt liv började gå åt helvete. Mm. Jag gillar det här för att jag vet inte hur rolig det där intro är, men oh, jag till... var tyst nu Nikolaj, det är jag som talar. Det är nästan som om han var här. Um, för jag gillar det för att nu börjar det faktiskt komma de där nivåerna, så att nu börjar man faktiskt höra bättre vad som sägs. Men i alla fall, på tal om Nikolaj, avsnitt 7 ingen bryr sig om vad fan du tycker. Triggervarning. Det enda programmet som spontant byter till Polka. Åh <laughs> oh, ja. Good stuff. Ja, men vem tycker inte om lite Polka i sin podcast? Det här är kvalitet, människor. Kvalitet säger jag. Satan. <coughs> jo. <laughs> jag gillar den lilla indignären. <laughs> Pussningen är i slutet. Ah, den där var bra. Okej, okay. no, men avsnitt åtta då. Sluta skratta, idiot. Det är väldigt hårt. Tryggevarning. Som att sätta händerna i separata köttkvarnar. Hur ska det gå till det då? Om vi du någon annan som mal? Kanske överanalyserar jag. Men ja, roligt. Händerna i köttkvarnar. Lite sockerkonny där. Okej, okay, uh, hur är det med nian då? Uh, vem är rädd för svarta man? Så bra att din farmor dog. Ja, <laughs> uh, just det. Det är ganska bra. Min farmor är död, så att så jag kan inte säga. Så det måste vara väldigt bra. Uh, jaha, här var det då avsnitt 10, det vill säga det första engelskspråkiga avsnittet. i den var alltså att på tionde avsnitt så gör vi på engelska. For, for reasons. Men här är i alla fall avsnitt 10 Finland for foreigners. Triggevarning! You wouldn't believe the shit we say in Swedish. Det är ju nog sant faktiskt. Ja. men, vi är redan på avsnitt 11. Det här går ju raskt undan. Och ingen har tröttnat på Ricardo och Eller hur? Så avsnitt 11. Varför barn suger? Det här är ett avsnitt jag definitivt borde höra på. För jag kan definitivt vittna om det. Treåringen snart fyller. No, Tvååringar snart fyller trä. Uh, och två barn senare att Johan suger ganska hårt. Trigger warning. Din sexiga guide till mental ohälsa. Ja, då kan jag säga hur mental ohälsa barn hör ihop. Ja, no? um, yeah, sure, sure. Why not? Uh, jag tycker det blev inte lika bra intron plötsligt men okej okay. kanske, kanske jag tar igen det allt som händer här är ju egentligen nog mitt fel så jag kan ju, måste ju bara ta åt mig när jag kritiserar mig själv uh, sen hade vi avsnitt 12 vilket var hashtag triggered mm. triggervarning du kommer aldrig att bli den man din mamma är <laughs> <Ja>. <laughs> det är ju sant. Det kommer du faktiskt aldrig att bli. Oh, oj, oj. Det är de där små julklapparna. Så är det här är vad som händer när man inte lyssnar på sig själv. Okej, okay. uh, avsnitt 13. Religion, satans rädskap. Trigga varning! Om du inte lyssnar, dör Jon Snow igen. Ja, Och den tiden den seren var relevant. Jo, han ah, skulle nog gärna kunna på det gånger och hålla stöd dessutom. Fuck med den seren. Störta och brann. Jaha, då har vi avsnitt 14, högre utbildning. Lite nyfiken. Friggevarning! När du bara vill bli fitti. <laughs> ja, Men jag vet inte känner roligt. Det är så friggevarning. När du bara vill bli fitti. <laughs> det är ju så, det är ju beskrivande. Bra, bra Sami. Okej, avsnitt 15. Världskriget enda som kan rädda mänskligheten. Riggavarning! Värre än Stalin på steroider. Oh, alltså den här den här ser inte så väl. Men jag bara tänker på vad som händer i världen just nu. Att världskriget ändå ska rädda mänskligheten. Om man nu kanske lite... Nej, kanske inte. Och sen då en fin kommentar med annan. Galen, rysk, diktator. Oh, ja... Raskt vidare äh, till avsnitt 16 av rollspel. Vad tyckte vi där då? Det där s***ns jävla programmet av de där f***ns k***sugarna. Bra. Ja men det var ju roligt. Ja, jag gillar den där. Funny. Okej, okay. uh, <skratt> avsnitt 17 då. Skuggterror. Triggervarning! För att du är en dålig människa. Mm, det är ju. Det vet vi alla. Jag tror att jag snabbt måste börja korta av dem här lite. Det är ganska fucking många intro för det är ganska många fucking avsnitt. Ni ska bara vara glada att spoilervarningen inte har några intron. Även om jag har gjort några modifierade intron det är ju också spoilervarning och outron för den ellen. Okej, okay, no, men avsnitt 18 då. Tolk igen. Tryggevarning! Ta din oskuld. Ett avsnitt i taget. Oj då. <laughs> ja. I wish. Uh, Nå no, men avsnitt 19. Då, kundservice, vad händer där? Rikkevarning för all. Nå oh, oh, men oh, jätteroligt. <laughs> ja. Jag tror det är på riktigt jag som mockar. Uh, ibland orkar man bara inte är yeah, oftast väldigt sent, eller otroligt tidigt på morgonen. Oh. Uh, hur är det med avsnitt 20 då? Ett uh, till engelska språkigt avsnitt. It's not rape, it's surprise sex. Redan titteln är ju rolig. Triggervarning! Back in English again! For a, some reason. Ja. <laughs> ja. <Yeah. laughs> yeah. Uh, mm. It's not rape, it's surprise sex Idag skulle många förmodligen ta det som En vetenskaplig analys Vad avsnitt 21 Varför är det så svårt att vara vuxen då? Trigger varning. Vi är sista bossen på internet Ja, det är vi Okej okay. Uh, hur är det med 22 då? Ensam i mörkret. Där. Riggavarning. Som spontan rennskita i kassakön. Ja. Jag har de här nivåerna far för tidigt. Att man måste vara konsekvent. Det vet man ska som fader lite med. Så det blir en sån där snygg övergång. Det låter lite för för havsut där. Okej, okay, no, men uh, avsnitt 23, då, jag gillar den här titeln för fet för folks förväntningar. För, för, för, för, för. När <laughs> alla andra poddar tagit slut. Ja. Oh så där lite så latent attityd där. Mm, ganska jag ska inte säga dock. Vad säger som avsnitt 24 då gaming. Speaker varning! Den bildande podcasten som Ja. Det var ju kanske inte den bästa editeringen, men äh, jag tror i den att Nikolaj tänker säga någonting. Och så slår jag honom, och så ska det ju vara. Håll cheften sa att. Äh, jag tror, det här skedet har vi nog redan gått över. Jag minns inte så många avsnitt där Emma Thomas var med, kanske tio. Nej, jag tror att Emma kanske var med ett. Thomas var med en tid. Och avslutade kanske runt avsnitt 20 för han får kriget i Afghanistan. I alla fall. Uh, avsnitt 25 då Tänker hen komma in på vår Toalett Triggervarning Där mentalsjukdom Inte är ett handikapp <laughs> Ja då, det Behöver man ju vara tokig för att lyssna på Triggervarning men det hjälper ju nog no, men, uh, Avsnitt 26 då 100 år av Vadå? Rikävarning. Suomessa oh, upphovtän <laughs> Ja, oh, de kan ju inte alla vara vinnare. Men jag hatar de här snabba dropsen där. Jag vill att det ska vara smidigt, men jag, kanske det kommer. Så småningom är äh, det. Avsnitt 27, nu sen följer på Twitter. Riggavarning. Grattis! Nu har du AIDS! <laughs> ja, superlöst, men varför in? Vi hoppar rastiga avsnitt 28. Därför är det så jävla skönt att knulla. Okej. Okay. Riggavarning. Ärligt talat. Vad Jo, ja. Sure. Uh, visst. Uh, sen har vi avsnitt 29. Det otroligt mysiga julavsnittet. Jag vill minnas att. Jo vi, vi gjorde alltså. Att på den här tiden så pumpar vi. Både ett triggervarning. Och ett spoilervarning per vecka. Vilket var ganska ambitiöst. Sen kom man ju på tanken att kanske man roterar ändå varje vecka. Men jag tror det var så att vi satt ut spoiler på tisdagar och sen trigger-varning på fredagar vi var otroligt ambitiöst med tanke på <laughs> hur många som faktiskt lyssnar. Men innan de ändrade om den algoritmen så hade vi som tusentals hits på varenda avsnitt så att man tänkte att men det här är ju väl besökt och går ju fantastiskt bra. Uh, men så mycket trafik kanske vi nog sist slutligen sen inte hade. Men att Ibland skulle det vara roligt att veta om vi har några tiotal, eller några hundra per vecka. Archive är inte så bra att tracka det där. Men i alla fall, det här, för vi är redan på avsnitt 29 och det här är redan första året. Och det har gått kanske ett halvår. Men jag misstänker att det, är det första jula, eller jag vet att det här är det första julavsnittet. Men jag misstänker att det här är det första avsnittet där jag börjar göra lite modifierat intro. Som jag brukar ofta göra just för julavsnitt. Låt oss lyssna. Avsnitt 29, det otroligt mysiga julavsnittet. Triggavarning! <laughs> Rakt i dina julgransbollar! <laughs> mm. uh, jo. Uh, lite seriös Sam där, om jag inte minns helt fel. Jo, eh, uh, men det var ju fint, lite så där mysigt. Och sen så har vi då avsnitt 30 också på engelska, crappy new year. Jag misstänker också att det här är lite speciellt eftersom det är nyår. The big 11 out of 10 people att that we're the worst. Ja... No, man kan inte argumentera med sån statistik. Uh, Okej, okay. Kanske jag bara satt någonting i autot istället. Vill uh, min minnas kanske några fyrverkare eller eller någonting. No, men, vi är idag på avsnitt 31. Sluta vara en fitta på internet. Mm. Jag minns det var någonting speciellt med det här avsnittet. Men jag kan nu inte komma på vad det var. Jag tror inte det var med intro i alla fall. Låt oss lyssna. Vigga varning, är du här igen? Höll inte ditt nyårslöfte. Nej, just så. Uh, jag gillar många av de här tittarna. Bara jag kikar nu här på avsnitt 32, pappa dricker för att du gråter. Det är många grejer som känns som att det, det slår så nära där man bor. Vigga varning, Säpple inte är smärtsamt nog. Just det. No, det var ju ett avsnitt om alkoholism, antar jag. Så. Eh, avsnitt 33, det går ju bra för oss. Vi har. Ja, vi har snart kommit en tredjedel. där. Herregud. Får nog sätta på ett kol nu. Men här är avsnitt 33, och det här är bara lata människor är arbetslösa. Yeah, riggevarning rikavarning. Som är lite bättre än Nikolaj. Poängen är att du måste bandera någon gång. <laughs> ja, förra just för det är då var. Jag är på väg med det där, men, ok, I get it. Ja, ja, fanny. Uh, 34, 0, 0, givna. Riggevarning när du vill skriva massor med hatpost. Yay. Jag gillar den där lilla uppgivna. Yay där slut. slutet. För det är faktiskt, ibland får man inlyssna på som är riktigt. att Vad fan han är Oh my. Avsnitt 35 då. Det är svårt att läsa och skirva. Vigga Roligare än att göra sallad med könet. <laughs> ja, det är det säkert. Jag vet inte vad länge sedan jag försökt göra sallad med könet, men kanske det är lite roligare. Oh, tack, jag. Uh, ja, avsnitt 36. Du ska icke dräpa. Just det. Så bibliskt. Riggavaning, ta din autism till nya nivåer. <laughs> ja. Jag tycker vi har som alltså hittat lite liten där nu. Alltså vissa av dem här tycker jag på riktigt får mig att förnyttra lite. Ja, det ska kul. Just det. 32. <clears throat> avsnitt 37 då. Äntligen det kvinnliga perspektivet. Riggavaning. Riggavaning. <laughs> Var oh. Trygger varning Trygger varning Ja Där hade min Min flickvän som inte alltid klarar språket Särskilt bra Att assistera Introt Det där skrattet är genuint Uttalade fel ah, Fun times uh, Avsnitt 38 då Alla döda djur i min mun mm. Riggavarning är för podcasts vad obotlig är för cancer. Ja. Man ska nog eh, jag försökt förklara för en, en medelåldersdam en gång att kanske man inte ska ta allting som sägs i den här podden och definitivt inte i introna på så stort allvar. Det är inte, inte alltid sakligt utan det lutar ju nog mer åt underhållningshållet. Men man gör som man gör. Avsnitt 39. Det är inte böget så länge du säger no homo. Riggevarning. 38 fantastiska avsnitt. Sen dök du upp. Mm. Ja, skoj inte så där, kanske ett riktigt skojigt sätt. Och ah, så so tänkte jag språket. And so I became irresistibly edible to the general public. Lika Where else would you go to commit suicide? Mm. Mycket av dem här, man känner sig som sådana tidiga internetplashar till macho allting handlar om att skjuta av varandra och det. Men var ännu bättre än det, antar jag. Okej, okay, no, uh, avsnitt 41 då, ManFlu. Trigga varning för... <skratt> <Så>. <skratt> ja, <skratt> jag tror inte jag egentligen hade ett uh, annat intro där, men att <skratt> jag var så sjuk att jag kunde smynta ut ja jag bara eftersom ämter tagningen man kunnat sminta ner eller nysa så bara, ah fuck it, jag sätter det här istället det är skoj hur är det med avsnitt 42 då? gud är död rigga vårt samvete är rent vi har inte använt det ännu <laughs> ja nåja 43, vold Riggavarning. Äntligen! En orsak att sörja på långfredagen. Mm. Jag tycker det här är lite speciellt, för det här är det enda introt jag minns som faktiskt Nikolaj gjorde. Vi ser att sa var han över en helg, det var bara vi barnfria och eh, vandrade och gick på mycket bio och mycket höna. Ah, och Måres, nu ska vi säga. Uh, just det, avsnitt 44, fucking Finkino. Jag minns att det här avsnittet var väldigt populärt. Att det var många som lyssnade på det här avsnittet. Riggavarning. Vad ser smidigt som en njursten? Uff. Ja. alla som har haft en njursten så ber jag om ursäkt men att jag antar att det kanske är så. Den här upplevelsen av det här det känns ibland. Jag ber inte om ursäkt för det. Det förtjänar det. Avsnitt 45 då. Alla har en åsikt om livet som växer i min mage. Inga varningar, Vem får det <laughs> Allting blir väl bättre. Men liten, liten österbottnisk mummo. Tror jag. Uh, också ett populärt avsnitt. Avsnitt 46. Skulle den nu livet av att importera fler chipssmaker? Det här är ett avsnitt som jag brann för. Riggavarning. Vi blir bättre om du kör dig själv. Jag mm. blir säker påminna mig om att jag bor. In handlar i Sverige. well, ah, ULV. 47. Jobbsäkerhet är bara fjollig socialism. Riggarvarning. Hej! Har ni märkt att jag säger någonting nytt här varje vecka? <laughs> Crazy! Ja, där var det. Kanske ska bara borde spela det där då. och ja, få kunnat det här avsnittet över. Okej, okay, no, men avsnitt 48, lyssna på oss. Jag tror det här var jubileumsavsnitt. Riga varning. Tack för att ni har lyssnat på oss. Jag var att... 80 Ja. Ja, ja no, men det var ju ett roligt ett års avsnitt. Väldigt långt också. Herregud, vad det där var ett långt avsnitt. Uff. Uh, sen har vi avsnitt 49 Klicka fort innan Illuminati Det avsnittet om korv Riga varning. Har du funderat på att hänga dig För det har jag <här> <här> Jag tror det är min favorit hittills Här har vi intro America Fuck No Avsnitt 50 Riga varning. Providing quality butter since 2017. Yes. Uh, sen så har vi, det här minns jag var ett avsnitt som jag inte riktigt förstod för det blev så populärt men att det här var då avsnitt 51. Strandlejon 2018. 2018. Whatever. Riggavarning. Kalla kårar, Mitt i sommarvärmen. Nej. No? No, jag förstår men det är inte så roligt. Uh, sen har vi då avsnitt 52, Allätbar på internet, också ett mycket populärt avsnitt. Rigga varning. Ja, jag är kanske full men åtminstone är jag inte är full. <laughs> mm. Jag tror det där är ett sånt där som att det var roligt när jag bandade men nu så är det i efterhand där man som ja okej okay, sure Sen äh, 53 det obligatoriska Moomin avsnittet Okej okay. Trittriga varning varning ska nu våldta dinas på öron Du borde ha, ha lyssnat på deadlock <laughs> ej Ja, men det var ju trämligt. Så, så familjärt tar en riktigt tillbaka. Avsnitt 54 då, höst, och sommarnostalgi. Jag älskar några av de här titlarna. Så poetiskt laddade. Riggavaning. är röda, violare blå. Du verkar allvarligt skadad. Vad fan lyssnar du på? <laughs> ja, Ja, men lite skoj. Avsnitt 55 då. Kränkt. Riskvarning. Låt ditt impotenta raseri skölja över oss. Ja, ja lite Hannibal Lecter, där Eller kanske jag borde säga han är bara han nektar. Ja, det var, en, det var en fin stund. Avsnitt 56. Me too, too the return of he. Rigga varning. Det är inte våldtäkt. Det är överraskningssex. <laughs> ja, just så. Bra, Sami. Uh, avsnitt 57 och Dieter. Riggevarning. Ditt oändliga förråd av angst och könsord. Mm. Bra så. Avsnitt uh, 58 då. Skolan, dagis för lite äldre barn. Riggevarning. Som ett födelsedagskalas där någon dör. <laughs> Ja, det är så, så det är fast surrealistiskt. Jag märker hur jag själv uh, vill höra det här de här första sekunderna. Det är någonting med det här. Du, du, du, du, du. Och sen, here we go. Power i det. Avsnitt 59. Finsk skräpmat. Rikarvarning. Programmet som tar alla på brösten. Bra. Jag minns det var jättesvårt att hitta en splashbild i det här avsnittet. Av någon anledningen så var det så svårt att få bra bilder av finsk skräpmat. Uh, Okej, okay. avsnitt 60. Arguing on the internet. Triggavarning. Hurts going in. Kurtz coming out. Hmm. I say I fucked this, but there is an alternative intro. I don't know what it is. Let's see. Trigger warning. Welcome to the wonderful world of threats. Ah, I'm insta där. Okay, I just... Welcome to the wonderful world of Tourette's. Det var så svårt att få Tourette's. För det lät som Tourette's. Eller liksom. Det, man fick inte. Att det var Tourette's. Det var så svårt att få det att låta bra. Med den där musiken. Där. Så jag köpte andra istället. Ibland så måste man sälja sig själv. Lite billigare. Uh, avsnitt 61. Köp dig ett rent samvete. Lycka var det? Uh, uh. det är jättespännande programmet man aldrig får nog av <laughs> ja. ibland behöver man inte ens agera ibland är det faktiskt ruskit ruskit sent på kvällen 62 då 8 bitar barns nästan rumsrena berättelser vissa av dem här är för bra Riggavarning, Spelet du alltid förlorar. Mm, bra. Hur är det med 63 då. Soyboys, modern maskulinitet i kris. Riggavarning, Välkommen till den underbara världen av Tourette's. Välkommen, så jag använder den ändå. Den lär mycket bättre på svenska. Ja, det var ett bra val. Okej, okay, uh, avsnitt 64. Julstress och annat fitteri. Det här är alltså ett julavsnitt. Riggavarning. Nytt år. Samma skitstävlar. Mm, jag hade väntat mig. Lite mer juligt där men tydligen inte. Okej. Okay. Då har vi avsnitt 65, 2000-talet. Vad hände? Riggavaning. När du inte orkar vänta på slutet längre. <laughs> ja, det börjar väl snart vara innehållet i det här avsnittet. Det är ganska mycket intron här. Det är ganska mycket avsnitt. Uh, Nå no, men, 66 då? Kändis på nätet. Inga varning. När du var. Okej. Den är ganska rolig. Uh, alltså. Ja. Om man, inte, om man inte känner till den där. Så det där är en mime. Någonting håller på att hända. just den där händer. Typ en älg springer rakt in i bilen. och någonting Så, så klippar man. Och så spelar man en bit från Yes. Roundabout. Och, ja. Uh, jag vet inte, det, är som, det är ganska sådär visuellt intro många av de där introna i min, om ni ska gå in i mitt sidna och min värld så måste ni tänka ganska visuellt faktiskt. Många av de här är mycket roligare om man kan se vad som händer i, för sitt inre öga. Men i alla fall 67, då kär dig själv och må bättre. Jag tycker fortfarande var roligt. Det fungerar inte alls för ljud för det där roligt. Riggavarning. Vem vet? Det är kanske ett rop på hjälp. <laughs> ja, det blir som så mycket så subtil källkritik. Kanske inte så subtil ändå. Åh, men avsnitt 68 då. pawn Noobs. Riggavarning. Hard mode. Aktiverat. Mm. Jo, jag kan tänka mig det. Bra. Uh, ja, jag minns arbete höll på att göra här. Det var lite innan uh, den här andra ungen kom som håll på att få något fel i huvudet på det, nuvara, eller det dåvarande arbetet. Så var de här. Men här är i alla fall i uh, 69, alltså, konsten att berätta en historia. Rikkevarning. Som att sätta en liten tant i mikron. Vad? <skratt> <skratt> ja, jag minns det där. För att det där var faktiskt från den mikro som var på jobb. Att jag, jag, jag tänkte på den där jävla mikron. Och sen bara kom det där intro i huvudet. Och så tyckte jag det var jätteroligt. Men alltså som att. Om den enda personen i världen du roar dig själv så kan du. You might as well go for it, am I right? Okej, okay, avsnitt 70, och dickheads with guns. varning, The only show that makes you want to shoot yourself repeatedly. Mm -hmm. Så är det. Jag tror det här var avsnitt, ganska allvarligt avsnitt om den här incidenten i Christchurch. Så kanske inte så mycket skratta åt i resten av avsnittet dock. Uh, sen hade vi 21 Triggervarnings 2019 Triggervarning en röst på Triggervarning en röst på öronerotik eller så inte inte gå bra också mm. jag tror det var den där sista biten som fick det att funka för mig sådär okej okay, 22 sunt bonförnuft. Riggavarning. Bara lite värre än korsfestelse. Glad påsk. <laughs> ja. Jämna. Så alltså det blev bättre då över den sista knorren. Att ibland så. Ibland så är det bara den där tajmingen som gör det. 73 då. av världens bästa podd. Vad är allt? Kämpar ni? Vi har hållit på med den här smörjan i två år nu. Och vi har bara råd med de första fyra sekunderna av Rocky Like a Hurricane. Alltså, vet ni vem jag är? Ni vet inte vem jag är. Har ni den minsta aning om hur stor och populär podcast egentligen är? Nej. Ja, men skit i det då. <laughs> Rullade vanliga introt. Triggavarning. den som är billigare än din mamma. Och hon är gratis. Ja, ja förstås. Ja. ja, det var lite kul. Uh, jag tror att jag tror vi spenderade hela den avsnittet. Bara liksom hitta på en massa bullshit som instämde om podden. Och för den var bra. Uh, sen minns jag att jag sexade upp introt lite i slutet med sista biten av den här Scorpions Rocky Like a Hurricane remasterd versionen. Det var ganska awesome oavsett vad alla puritaner där ute säger. Sack my dig uh, 24. Spellifiera min vardag. Rigga varning. Programmet som tar alla dina <tryk> <tryk> Ja, det här var strax efter att min sommar för. Så, good times. Jag undrar hur jag... Ibland, jag, jag, det finns sådana stora händelserensliga. Man, man fattar inte hur fan fick man bandat och editerat och utpumpat de här grejerna. I alla fall. Uh, 25, hashtag alla i vad som händer på din Instagram. Dryga varning. Hashtag bäst motherfuckers. <laughs> ja, så är det. Hashtag bäst motherfuckers. Nu är vi halvvägs. Nu, nu, nu får man bränna. Vi gör ni. Uh, 76. Slit och släng. Dryga varning bygga ihop skräp i avsnitt bättre MacGyver. Mm, lite styltat men det fungerar. Det fungerar. Uh, sen hade vi avsnitt 77 Mamma. Riga varning. Ska måla hela världen, lilla mamma. <laughs> ja. Vad fint. Jag visste att det var ett gående tema i den här avsnittet. Okej, 78. Gå ut, men det är ju där solen bor. Eller jag tror att det ska gå ut, men det är ju där solen bor. Man måste vara noga. Rika Nästan som en riktig podcast. <laughs> ja, det är alltid den här underdaggrejen grejen eller hur? 79 då. Mio, min Mio. Riggavarning. Podvärldens ridda kator. <skratt> <skratt> ja, jag använder väldigt mycket av den där Shepherds flute idag. Avslutning av För att kan man så måste man, tror jag. Okej, okay, uh, avsnitt 80. World of Warcraft Classic. Wow, just wow. Rika varning. Don't make us get our main. Mm. Jo, det var när World of Warcraft Classic kom ut, eller införde. Det känns som länge sedan nu, men att i den gåvel har jag hört sen har vi avsnitt 81, regnskogen brinner eller regnskogen brinner många utropstäcken men först över till något viktigare eller den här Shire <tryck> Bolson grejen oj, oj. sån dum här rigga varning därför att vi inte kan ha fina saker mm jag gillar att många av de avsnittarna har som lite dubbelmänning. Oftast är det att man sätter ner sig själva avsnittet, men också ämnet. Sen har vi avsnitt 82, fotbollifiering. Det är ju ett intressant uttryck som man därför ska kolla upp om man inte är lite bekant med det. Riggavarning! Som en boll kommer vi tillbaks till dig. Som en boll kommer vi tillbaks till dig. Hej, hey, hey. <skratt> <skratt> Ja, jag är ganska nöjd med det där. Jag hade faktiskt glömt bort det där helt. Men fotboll, lite Emma Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Hej, hej, hej. Hey. Äh, 83, Lutboxes. Riggavarning, Garanterad förlust varenda gång. Mm, det ser som riktiga lutboxes. Jaha, men 84 då, under kniven. Rigga Programmet med bara kapibara. Faktiskt typ kanske bara det så. där. Lite sådär roligt igen säkert mest för mig själv. 85, ett spel för gallerierna. Trigger warning. Så bra program att det presenteras av Sean Connery. Tjatananamma. Tjatananamma. <laughs> Tjatananamma. <laughs> ja... Fint. 86. Vuxenangst. Trigavarning! Programmet som får dig att åldras i förtid. Och bli fet. <här> ja. Alltid en liten stab innan slutet, eller hur? Ja. Okej. Okay. 87 då. Alltid för upp dagen. Riggavarning! Du är aldrig för upptagen för att vi bli butthurt. Nej, det stämmer. Uh, Okej, okay. då, då går vi rast vidare till 88: Skrock och skren. Riggavarning! Tju års oh, lycka om du lyssnar fredagen den trettonde. Det är lite mycket bättre än resten av året. Mm. Ja, kul. Alltså sådant tekniskt kul. men mm. hur, är det, hur kul det är egentligen? 89 då. 40% mindre lön du får. God jul och gott nytt år. Rika varning. Vem fittan tycker man ska banda i en program Oj, bitt och lyssnarna. Uh -huh. uh. Fuck. Mm. Det är de här... Du kan väl aldrig egentligen ta rollspelaren ur rollspelaren, tar jag. Uh, 90 då. English, the second language. Riggavaning. Shall I compare thee to a summer's gay? <laughs> ja. Jag menar. Det är... Det finns en, en liten grupp, och man ska göra en shoutout, så det finns en liten grupp trogna bögar som lyssnar på den här showen. Självutnämnda bögar. Att, inte så att de skickar in oss som att hej, vi är en grupp glada bögar som gillar triggervarning. För länge sedan hade vi ett avsnitt om homosexualitet och vi sa några välvalda ord om, om det då, och så kom det. Ett mejl som blev till flera mejl där de sa att de brukar lyssna ofta då, de och deras gäng och de tyckte att det var roligt och de förstod eh, den här grejen när vi ibland gör de här skämterna och de förstår att det är egentligen på bekostnad av eh, de som eh, använder låt oss säga vissa ord eller har vissa attityder men att det är ju andra som har kommit för att försvara och förstår ju kanske inte riktigt. Ironi är någonting som är svårgreppligt för vissa. Men att uh, Triggervarning så älskar bögarna. Så att mera bögar till Triggervarning tycker jag. Uh, ja, avsnitt 91. Skvaller och ilska åt folket. Triggervarning. Finlands svenska damtidning. Rrrr. Ja, ja. Det låter som en Nikolaj-intro. Uh, vi skyllar på honom, det var säkert Nikolajs idé. Där. Uh, 92, halva spelet för hela priset. Rikar ja, varning! Det där programmet som har allt mer till psykotiska intron varannan vecka. Jo, <laughs> jo, Ja. Det är någon liten tant som får en 93 i huvudet. Ja, ja. 93. blommar i februari. Rigga varning. Det finns inget dåligt väder. Så fortsätt du bara att lyssna naken. Mm. Jo, det blir roligare med naket, det vet vi alla. 94 då, muckbang. Rika varning. Spotta gärna ut den där podcasten ur munnen. Du vet inte vad den har varit. <laughs> Nej, det vet du förstås inte. Eller jag vet, men det behöver inte du veta. 95 då, sjuka i huvudet. Riggavarning! Du kommer att behöva mer vässa papper än det där! Ja, just det. Jag tror det här var första avsnittet där vi på allvar började diskutera en viss pandemi. Så det var intressant. Det där refererar väl något till det här att hela världen börjar gå i... Tog köpa upp allt vässa papper. Minns ni det? Minns ni det? Aha, det är en sådan där då, referens. Men att 96 creepy creepypastas. Rika varning. <laughs> Nästan lika skrämmande som uh, din uh, spegelbild. Mm. Ja, man gissar ju lite vad det där på väg. Men bra. Uh, 97 äntligen. Slipper man träffa folk? varning, Det bästa argumentet mot internetuppkoppling. Ja. Det är sådär att man måste tänka en sekund men sen kommer det nog. Uh, just det. Nu, avsnitt 98. Det här var vårt treårsavsnitt. A ah, tre år av triggavarning. Tack för att du lyssnar. Och riktigt, vi gillar dig. Du är speciell. Vad bra! <laughs> Okej, okay, let's go! Triggavarning. Tre år. Du aldrig får tillbaka. Mm. Känns länge sedan nu men Ja uh, Varför ring en brofistmannen Avstil 99 det borde Varför ring en brofistmannen Jämfört Rika Som din bästa vän Som du inte lyssnar på alla ringen Och med varför Vad <här> så <här> Till vad jag så är så många av de som så plötsliga. Man minns inte hälften av dem. Oj, oj, mercy. Men avsnitt hundra. Och nu två delen är grade A assholes. Vi fick in 100 episoder. Vad har Ja, jag använde min dotter där för jag tyckte det skulle vara roligt om hon sa att det är någonting roligt med en Säger liksom, what are you doing with your life? Som extra bonus minst jag slutar avsnittet om ni lyssnar förbi Outras finns det en liten bonus där man får höra några omtagningarna i bandar där. Uh, av sitt 101 svarta liv och vita lögner i Amerika. rigga varning no men försök det var bäst varenda fucking vecka skrik <skratt> <skratt> <skratt> det är så uppgivet det var faktiskt då som skrev in um, på just det här avsnittet så att, att inte att man stannade Amerikafäl. Vad som. Pelless varn, slöst ett våp. Uh, 102. Farväl Åbo. Det här var det sista avsnittet som gjordes i Åbo. Det här var just innan. Uh, faktiskt liksom. Typ. Dagarna innan man, man flyttade iväg. För alltid. Rika varning! Den enda podcasten som imponerar på Per Brahe! Det var i greven tid! Mm, Att. Sådär. Oförväntad Brahe. Man vet aldrig när han dyker upp. Eh. Uh, träd. då. Varför är det fortfarande så svårt att veta händerna? Ganska mycket så här Riggavarning, som ett kamratligt naffs i <tryck> Jag älskar den där lilla uh, Det är så sexuellt. Uh, 104 då. Riggavarning, plötsligt är vi bara där i ditt rum. Ja, jag var för in. det är, Jag vet inte. Kanske det är de här spontana skriken som bara gör det för mig. Uh, 105 då. Rutinerad röv rådger. <hör> I princip. Ja. Att... Det här är egentligen ett, något av ett in -joke, Att det är egentligen så parodiserar jag en, en gemensam bekant för många av de här poddskaparna av vissa i den här inre cirkeln. Uh, man, ska inte, man ska inte ha det på så stort allvar. Uh, 106 katastrofkapitalismen. En liten dryg även. Rikka varning. Profitera skamlöst på ditt lidande! <laughs> mm. Jag gillar det här tonläget där. 110, konsolkriget. Trigga Därför att hållt käften! <laughs> ja, det är mod och inga visor. Oh, mercy. Avsnitt 108 då. Q Nonsense. Ligga varning. Lyssna regelbundet eller så blir din fammo en fucking stork med cancer i huvudet på julafton. Jo. en tal om konspiration 109. Hunter The Reckoning. Riggevarning, programmet som kräver fem i intelligens. <laughs> oh noll i värdighet. Ja, det här var ett program om ett känt bord från spel. Och syfte är syfte i att man brukar ha värden mellan vanligtvis ett och 5, Så 5 är väldigt högt och noll är som urus. Alltså. Värdighetsaspekten, damer och herrar och diverse. 110. US Election 2020. Rigga varning. If you're gonna cry, cry into the camera. <laughs> ja, fint. Uh, 111. Köp dig själv lycklig. Rigga varning. Kvalitet som inte kan köpas för pengar förvånansvärt svårt att sälja dock Ja, jo, det är det ju, det är det sannoliken 112 gotta go fast Riga varning Så mycket kvalitet man bara kan klämma in i avsnitt som för länge sedan passerat acceptabel tid och elemental energiinvestering för att inte tala om innehåll Ja Jag vet inte riktigt vad jag ska säga Ja, no, säkert var det väl roligt för någon. 113 då. Management by Perkele. Rigga varning. Lyssna eller dö? Titos. Ja. Det är Management by Perkele, min son. Uh, 114. Kryssa på Östersjön. Jag tror det här är ett av de mest organiska avsnitten vi någonsin har gjort. Riggavarning. Förbjudet på båda sidorna av Åland. Mm, fantastiskt roligt avsnitt. Definitivt. Om vi ska lyssna på ett avsnitt så kan jag lyssna på det där. 115. Jul på distans. Riggavarning. Vem vill ha lite social distansering i julklapp? Är det du? Är det du som vill ha? Ja, det är du som vill ha! Jo! Ja. Det är du! Ja. Mm, ja, jag tror tanken där var väl att, att man gjorde väl sig ganska roligt på att folk fortfarande är riktigt förstod det där med social distansering. Och att nu måste man bokstavligen kräva eller de får det oavsett om de vill eller inte. 116 med. Riggavaning. Hår i röven. Alltså på riktigt. Alltså kan vi fucking anstränga oss? Alltså jag blir så fucking krönt på det här. Alltså på faktisk. <laughs> ja den här uppgivenheten. Och så teatraliskt dessutom. 117 matpornografi. Riggavaning gott gott, gott, gott, gott, gott mm. det var en referens till en gammal glassreklam från Sverige för de som är så gamla 118, låt mig fritt ta, låt mig låt mig tala fritt om hur min yttrandefrihet begränsas, där begränsar mig själv den där hemska podcasten som kommer sent på natten och som säger sådana där fula ord som ni aldrig får säga vid middagsbordet en gång till. Var? Helvete lär lärde sådana saker om jävel? Jag tycker om den här premissen att plötsligt sitter triggarvarning vid middagsbord eller liksom pappa i familjen eller någonting. Det är fint, det är, det är bra att ha Samuel. 119 då, inte alla men Trygga varning. Lyssnar du klädd, så där får du skylla dig själv. <laughs> Hej. <laughs> ja. Ah ja, jag gillar de små. Det är de små detaljerna som gör det. 120 all aboard the hype train. Rigga varning! Back despite popular demand. Mm. Ja. ja bra. Uh, 121. Arbeta dig själv sjuk och fattig. Rigga varning! Podcasten som verkligen får dig att arbeta för det. Mm. Så är det. Det ska det vara lätt. 122 Likt en chef. Riga varning. Säg någonting roligt. Eh? No, men är det kul. Ja men jag känner. Jag känner min frustration. 123 hör hela avsnittet på vår Onlyfans. Rigga varning. Om du betalar extra, visar vi tissarna. Mm. Och vi skulle göra det. Definitivt. Vi behöver inte ens betala mycket. Faktum är vi, jag tror, förmodligen gör det gratis. Uh, 124. Det här var väl vårt fyra års avsnitt, tror jag. Rigga varning. Sammanfatta mina tankar de senaste fyra åren. Mm. H Hör hur volymen pika där lite.. men annars, funny shit. Okej, 125 hundshit, cigarettfimpar, och engångs-masker. Riggervarning! Som pollenallergi för öronen <här> <här> sexy <skratt> <här> Ja, det var ganska sexy. 126 TBC Classic Riga varning. Du är inte beredd Ganska bra det var, ja, Lite in på nära va? Vad den där nivån var men en liten illidan eh, hommage där då kanske. 127 flagga för migra grationer. Riggavarning. Lika förnuftigt som en höna men flagga. Ja, mm. jag gillar såna idiom. 128. Saker du nog helst aldrig hade tagit i munnen. Rigavarning! Som någon slags vidrig eftersmak i munnen! Uuuh! Mm. Det här har faktiskt ett stavfel. Första gången i podden är det här ett stavfel. Läst inte helst. Dyktivtvis är det inte på huvudfilen. 129 då. Den lataste generationen. Vad ska jag? Inga är någonting med vecka 20... Uh, nej! Han vill inte. Varför måste han? 130, so you want to become a Nazi. Rigga varning. Why yes, it is pronounced with a plain V. Stop being such a Hitler. Ja, det var hela den där arla grejen, ja. Stopping such a Hitler. Jag önskar jag fick säga det oftare. 131 då. Aktiv vision. Snöstorm. Rigga varning. Tapsare, bara så bara pass lite mycket. Mm. Mm. Ett lite specialiserat avsnitt. Det var ju om Activision och Blizzard så man inte... Riktigt insatt i dessa så kommer den där säkert att gå lite över huvudet, men. Ja, ja Ja, ah, får man väl ta. Uh, 132 då. Lojalitet. Rika varning. Vad kan din fortsatta lojalitet bringa dig? Skicka 2099 via PayPal så berättar vi mer. <laughs> ja. Ah, lite roligt. Uh, 133, skitstövlar överallt. Trigga varning. Ah, som att se sig själv i spegeln. Eller hur? <laughs> uh, 134, fem för far. Det här var just innan Nikolaj skulle få sin bebis varning. Kom för den farliga visdomen! Och stanna för den barnsliga förtjustingen! <laughs> Kaka! Kaka! Ja, varning. det är en podcast men det är också en. Ett bra som så här, testament över ett, ett liv väl läft det, det ryms så mycket sorg och triumfer och barn i marginalerna. Att, att man, man vet inte. Man får som gått tillbaka i tiden och känna efter lite. Ah, ja. eh, sen är eh, också ett mycket bra avsnitt. 135. Åbo i mitt hjärta. <laughs> och nostalgi i min kärta. Ah. Ja. <laughs> Tricka 135 avsnitt. De är att komma. <skratt> <skratt> Förlåt. Spydd lite i munnen där. <skratt> <skratt> ja. <skratt> jag igen de där små sakerna. 136 då. Uh, hashtag triggered 2. Vänta på det! Vänta! Mor, Sitter du där, komfreden igen? Mm. Ja, det var det som gnälla avsnitt. Och för övrigt, Nikolajs sista avsnitt. Uh, 137, ensamhet. Där. Rigga, den enda podcasten som faktiskt orkar med din shit. Snälla, prenumerera. Ja, där uh, Nikolaj så tog lite tid borta för att fokusera på sitt liv och sin webbis. Men sen tror jag han kom på att det var så skönt att inte behöva göra det här var eviga vecka. att han tog uh, lite uh, extra ledigt så, uh, i en odefinierbar framtid. Uh, kanske en då 138 då Vänta och vänta och vänta Och vänta och Vänta varning! När podcasten blir rumsren mm. Vad sägs om aldrig Du låter det med aldrig Funkar aldrig för dig Ditt vis för dem Jag är glad att jag fick en Kangelbär där, det, det, det är ett fint ord som borde användas mer. Men uh, 139 då, pizza. Riggavarning, det var varenda avsnittet en het smät av kowabanga, gud. Är det här faktiskt det bästa vi kom på? <laughs> ja, ja väl, det var ett avsnitt om pizza, liksom, what do you want? Och jag har sett avsnitt i bara 140. Take the fucking vaccine you fucking retards. Rigga varning. Because you suck dick. That's why. Mm. Ja, det, det är sanningen. Det är den, men det är den hårda sanningen. Rakt i rumpan. 141 då. Fetaste julhälsningen 5. Riga Låt oss bli feta och miserabla tillsammans. Mm. Och det blev vi. Vilken, vilken trevlig jul 2021. Ah ensamheten. 142 då. Också ett populärt avsnitt. Äckliga kroppar som vi poppar. Triggavarning. Finnen du aldrig kan klämma. Åh, <laughs> oh, du, ditt geni av dubbelmeningar. Du, din ordsutenör. Du, din meningsväverska. Byta köns sådär lite spontant. Men det får man när man gör så här bra podcast. 143. Den evige tidsoptimisten. Rigga varning är aldrig sen. Rigga varning är heller aldrig tidig. Faktum är att rigga varning alltid kommer precis när rigga tänkt sig. Mm. Jo, så här. kvalifierad av Gandalf själv. 144. Datoranalfabetism. Riggavarning. varning. Tryck, kontroll, allt och delete. Stod det i alla fall på Google. Mm. Gör det så kanske man slipper rigga varning. Sen hade vi 145. Oj, vad skoj i bilkonvoj. Riggavarning. varning. Tuta en gång om du är dum i huvudet. Två om du... <skratt> <skratt> Oj då. Alltså det, var, det var faktiskt inte så länge sedan Men att vissa saker känns väldigt nya och fräsch ändå Oj oj Så man överraskar sig själv uh, 146 Tredje världskriget Rigga varning. Krig är bara en feg flykt undan fredens problem. Mm. Jo, där har du en, en, en prisvinnande poet och författare där som sitter och som så förtjänstfullt har uh, avbildats för evigt i en tunnel i Närpes. Så att man måste ju inkludera uh, sina sina erfarenheter lite överallt Nummer 147 Lär dig ligga med Sami Triggavarning Programmet du kommer för varje vecka Ja, så en liten morning på topp, det är bra 148, april april din dumma will <laughs> varning det är ju faktiskt inte spoilervarning den här veckan. Därför, därför, därför är det roligt. April, april. <laughs> ja just det. Ja. det var ju... ja, man, man, man tänk, jag tänkte inte ens på att det var ju, det var ju titeln, dumskalle. nåja här sitter jag och gör mig rolig över lyssnarna. Oh boy. Nå no, men, två kvar. Avsnitt 149. Vem ska få betalt? Riggavarning. Kvalitet som motsvarar priset. Mm. Det finns mycket visdom bakom de där orden. Och så är vi nu då på avsnitt 150. Alltså förra veckans avsnitt. Så folk borde vara bekant, för ni lyssnar ju punktugligt varje vecka, eller hur? Men för den som minst kritiker osade avsnittet 150, Is this the hill you want to die on? Här är det igen, bara för dig. Varsågod. Riga varning. Back for more, eh? Well, all right. Just wipe your feet first. Oj, oj, vilken resa mina vänner. Men med det 150 avsnitt av Triggervarning och med det här avsnitten nu 150 avsnitt av Spoilervarning. Så jag hoppas nu att jag äntligen har spridit lite ljus över det här mysteriet, över de här introna. Och kanske också gett er en liten tillbakablick och lite insikt i bakom kulisserna för den här hemska, hemska podcasten. Som folk tydligen fortfarande lyssnar på. Efter fem år, wow. Oh, så med det så tackar jag för mig, men också för dig, kära, kära lyssnare. Eller hur du nu äh, associerar nu för tiden. För att du finns och för att du fortsätter lyssna. Jag vet inte riktigt vad framtiden håller, men mån när man inte fortsätter att gasta i mikrofon nu som då håller fortfarande på. Som en liten spoilervarning att fundera ut, kanske i någonskedet har man en välbehövlig paus. Jag tänker inte skaffa med barn, inte i alla fall vad jag vet. Men att äh, vem vet, det kan hända att vi gör en liten uppdatering av konceptet. Och vem vet, kanske tar in någon ny förmåga dessutom. Men tills dess. Så önskar jag en väldigt skön sommar. För man får väl säga det nu förhoppningsvis. Och eh, tack för att du fortsätter lyssna. Och eh, för att just du skickar in till triggervarning@gmail.com till exempel din fantastiska feedback och eh, din, din eviga optimism om att kanske vi ska lägga av snart. Eller bara stilla förfrågningar om att vad är det där högst uppenbara som alla funderar ut redan för fem år sedan? Men tack för dig för att du finns. Vad, vad, vad trevlig du är. Din, din, din inre skönhet radierar så att det nästan, nästan syns på utsidan. Men kanske inte helt. Men jag tror vi alla är överens om att det finns bara ett bra sätt att avsluta det här avsnittet. på Efter att ha hört en viss ljudslinga nu än. sista där 150 plus gånger. Så igen, tack för mig och take it away Mr. Atoban. Varsågod. It's a nice kienta. You can count on slippery feet. Suicide will be nice and neat. I didn't build the Panama Canal. Open the five bay door, please, Al. Oh. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. I am not a number. I am a free man. To the idiot-mobile. Right away, Michael. I, I, I will not be pushed. File, stamped, index, leaked, deep, or numbered. Now driver in the car, the car, the car, the the car, the car, the car, the car, the car, the car There are two things I love in this world. Everybody and television. Yes, yes. Uh, you must be shrooming to meet the host of that show Meat Boy. I want to go to there. We came, we saw, we kicked it down. Oil tycoon. Oh God, what a mustache. Nice fever. I just had a touch. <laughs> well, I don't give a shit to both, you know. Where's me most for? Don't get me I need a bigger boat. What you say? I think she bought it. Suck it monkeys, I'm going hard for my. I drive. The fight is alive. Burns twice as bright burn, half as long. Well. Six words, the whole song. Spoil her a bunny. Spoil her, a spoiler bunny. spoiler bunny. For me. In slut.